Allt med oss, allt med oss, allt med oss, allt med oss, Hej och välkommen till vårt nytt avsnitt med oss! Jag heter Fiona. Och jag heter Lorena. Så välkommen till vårt första avsnitt! Dagens avsnitt ska handla om oss ja även lite tankar och funderingar och sen avslutar vi med att berätta lite allmänna saker om podden. Hoppas ni gillar det för nu ser ja, vi Vi yes. kan börja med punkten om oss så ni får yep. lära känna oss lite Exakt. mer. Ja. Så, en, mm. uh, uh, vi heter som sagt då jag heter Fiona. Och jag heter Lorell. Och vi är ett, uh... Vi ska fylla tolv år. Ja vi ska fylla tolv år. Så vi går i fem år. Yep. och Ja, vi äh, har ju lite olika intressen då. Ja, då. ja. <laughs> jag är mer en ridtjej. Och... och jag är ju en sporttjej. Och skidor och... Ja, vad rider. Att rider är också är en sporttjej Nej, mig. Okej. Okay. Ja. faktiskt. Okay. Mm. förlåt. Ja, men det är mer... Äh... Fotboll och skidtjej. Ja, för jag spelar inte fotboll längre. Nej, du men, tränar inte då. fotboll för det är så jävla så på. Exakt, exakt. Mm, ingen. Ja. Oh, ja. Men... Uh, ja. <laughs> Ska vi prata lite allmänt skit då? Exakt, <laughs> Ska vi prata skit bara. Hur sämst får det här? Fiona <laughs> sa himla dåligt plätt. Hon är verkligen sämst. Kasta rottan utåt. Jag tycker synd om oss som lyssna på det här med våra jävla mikrofoner som inte ens är mikrofoner. För att de funkar inte. Åh oh ja, nu mm. vad har vi? Vad är kul med ridning? Undrar jag och dig. Vad är man får vara med hästarna och man får liksom kämpa lite ibland. Man får kämpa. Vad tror du jag gör, eller? Ibland. Jag... Man får kämpa rätt mycket, okej. Okay. <laughs> Vad tror du jag gör? <laughs> man... okay. Båda kämpar. Men jag... jag gör det mer fysiskt. Nu går vi vidare till inte sådana sporter. För jag tror vi kommer sluta med ett bråk ja, Vi kan ja, ha ett det bråkprogram kommer. en gång där vi bara skit skiter varandra. Gud, hur gud, gud vi kommer vara sura sen när vi mm. kan sluta? Vi bara... Exakt. Gud, Exakt. Ja. <laughs> ja, ja. Okej, vad har vi för eh, skit att berätta och konstiga alltså, saker? Det är en väldigt bra fråga. fråga. Det vi skrev ah, ja. Ehm. Mm. det är svårt att prata spontant. Jo det är det ju. Vi kan prata om vårt studio tiden. Den är. Ja, en studio. studio studi... Det är top studio. Ett sovrum. en säng. Och så skrivbordet så har vi sått datum på en och... Ja, vi sitter på sängen och chillar och bara väntar på att jag ska behöva gå hem. Exakt. <laughs> Så det här avsnittet kommer inte bli långt om andra. Jag blir förhoppningsvis tio minuter för ett avsnitt när vi bara ja. det blev 24 minuter långt. Fast när vi bara hoppade i back från spåret. Så, ah! ja. Positiva tankar här. Ah. Mm. Ja. Ehm, tankar. Vad brukar du tänka på? Eller nu går vi över tankar och funderingar här. Ja, ja. Tankar och funderingar! Välkommen! Åh, mm. ah! <laughs> Förlåt. Alla kommer bli davan när de här bröden. Ja, okej okay då. Eh, Tvåan är då Almen. Det är en stund för det. för att vi har... Under tiden. Men Almen tar på den upplägg. Ja. Vi kommer bara prata Exakt. Vi kommer ha vissa då teman, så ja. nästa avsnitt kan vi spoiler lite om att det, det kommer simpel. handla lite om drömmar och lite mer om tankar och sånt. Det kommer bli väldigt svårt att prata om, men vi ska försöka. Det glömmer alltid. Exakt, drömmar är kul. Jag drömde världens bästa dröm. Det ja. ska jag inte berätta nu. Jag upplevelse är, är, är min kanske att vi tar ja. Ja, men ungefär... 10 minuter. Vi får se, den här kommer bli så kort för vi har lite tid och vi vet inte vad vi ska prata om. Exakt, för vi hade kommit in riktigt. Nej, nej, nej, ja. det har vi inte. Eh, men vi ska i alla fall, eller hur tänker vi då med avvikningar? Jo, avvikningar. Till exempel om du är på någon skidresa eller Jep. jag är på ridläger eller vad Då kommer vi nog inte ladda upp något. Nej, eller så tar en en. Men det kommer bli så man bara, ja, idag är Lorelle borta och hon är på skidresa så jag ska prata lite om stress. Ah, ja. Kul. ja, det kommer också ett program om stress och <skratt> tankar, funderingar, känslor. Ja, jag tror att drömmar och stress får bli. kreativa blir... saker Exakt. i äh... livet, som läxor och prov. Tyst <skratt> Ja, ja äh, men jag tänker att, ja men drömmar och stress är nog ett bra tema nästa... Kanske. Vi får se. Vi... vi har något om skolan också det är kul. Vi inget. Exakt. Oh ja det är bara det är Okej, var... varför gör vi den här på den Fiona så... Jag vet inte. Jag hade någon idé någon gång om att jag ville spela in för jag har sett som andra många som pratar om grejer och Exakt. jag har så jävla många tankar och skit som jag vill ha med. Ja, berätta om dem det är inte så enkelt. <laughs> ähm, det... bara dela med mig av ett jävla liv. Exakt. Det... <skratt> du har ha inte annat program den maskorna. <skratt> ja, får vara. Tack för den. Säger det till tack. Okej. Okay. men har du någon så här idé varför? Varför du gick med på min galna idé så? Ehm, att För det blev verkligt kul. Det är någonting gemensamt. Eh, det blir så klart. Nej. Men man kan få, man kan bli känd. Man kan bli känd och pengar för jag är inte... Jag har köpte en katt för inte så länge sen och nu är jag jävla punk för jag har sparat dig så jävla länge. Jag har inte jättemycket pengar längre. Hur lyckas du köpa stadsliv jag har inte jättemycket, men jag har lite pengar kvar i alla fall. <laughs> eh, ja, eh, ja, nu ska vi inte prata om pengar. Jesus. Okej, vad tänker vi om längden på programmen och när ska de läggas upp? Jag tänker att en gång i månaden kanske... En, en gång i månaden? Ja, faktiskt. Alltså, det är... Förlåt hörni, men vårt schema är inte så här bestämt. Nej, och det ibland får... Ibland går ibland går inte det och det. Eller... Så jag kan bara informera om... Det här kanske kommer ett annat avsnitt, jag tror inte det är enligt dig. Men... Jag har diabetes, typ 1. Exakt. Ah! Så, ah, så det är lite bara... Så ibland kan du strula lite med det. Det kanske kan eh, vara en avsnitt som förklarar lite mer. Annars kan ni bara kolla på andra typer som har diabetes. Uh. Till exempel två med diabetes. HÄR SÅT out, out! Som är bäst. Okej. Eh, ja. eh, Tiden, längden på programmen tänker jag. Det får vi då. se. Ja, runt, runt 10-15 minuter 10, 15 minuter borde vi bli så bra. Och, om vi inte bara spårar ut och blir det fyra minuter. Ja, och, men då kommer vi nog. Då får ni mycket att lyssna på. Det är, det är kul. Som sån, sån här extra koppenummer som är jättesocka. Man bara, oh. Oh. Eller SVT Junior. Mm. Shouta till SVT Junior. Jag har sagt att du då. Jag har sagt att du Vi ska på den där nu. Ja, exakt. Ja. Okej, okay. schema för upplägg. När ska vi lägga upp någonting? Ja, Okej, okay, det, det var det ni, jag, ni pratade om. om, Når... om så. Oh, ja. Ja. Ehm... Lite då och då. Kanske. Förhoppningsvis minst en gång i månaden. Annars kanske det blir två gånger i månaden. Vi om ni har ihop... riktigt tur blir det tröa. Exakt. Men, men, men aldrig aldrig vecka eller varje dag. Nej, oj, oj, oj, oj, det blir mycket. Ja. Eller varje alltså, oj, om vi skulle vara, varje helg hade varit en gång i veckan. Så, ja, ja, ja. Men om ni har tur så kanske det blir två, tre gånger i månaden. Ja, men då, men då inte blir det. en gång i månaden. Exakt, vi ska försöka ses och spela in så ofta. Ja, det, det, det ska vi försöka. Nu har vi några <här> ja, minuter. Så att... Vi får kolla det sen. Yep. Ja, då får jag det. Eh... <här> Och vilka kommer vara med i podden? Nej! Mm. Exakt, det är inga mer än jag och, jag och Fiona då. Jep. Nej, det är jag Ja, det gör jag. Ja, det är bara vi. Och vi kommer prata nog om våra liv. Typ. Fast inte också försöka men hjälpa andra mm. folk. Mm. Mm. Ja, ja. Så, ja. Det, det blir bra. bra. Och om mer frågor så vi har ingen mailen. Nej, vi får skaffa en. Det återkommer. Ja, eller Messenger ja. eller jag vet inte. Förlåt att jag är Jag är beroende. <laughs> Men eller vi får skapa en mailadress. Ja. Ja. Typ bara skapa en mailadress. Typ allt med oss #gmail typ och... nej, det är ju eh, <här> <här> <får snap> sån <här>, typ äh, här snap. Typ på Snapchat. Snabbare att typ allt på. Ja, där kan man också skapa Snapchat konto, här, oh ja, hemlig person. Oh ja. Äm, men i alla fall, vi drar igång på den tredje punkten som hade varit den andra om vi inte hade stoppat. Tankar och vunderhöringar! Yep. Bara en varning. Om ni är väldigt seriösa personer mm. så lyssna inte på oss. Vi är weird. Vav, som vi kallar det. <här> Äm, så som sagt, weird-varningar om att vi fliker ut. Ja, okej. Jag kommer tänka på en grej mm -hmm. igår om saker som är omöjliga. Vad är liksom omöjligt? Att andas i rymden? Typ. <laughs> vad det är det här? Visste du att de har upptäckt någon ny sak långt borta? Mm -hmm. Nej, jag vet inte. Det stod SVT Junior. Prenumerera på SBD Junior och på oss såklart. Mm. Okej, okay, men vi gör reklam här senare. Nej, <laughs> shoutout nummer tre. Ja, men, men vad menar du mer än att annat i rymden? Ja, men alltså typ så här. Men alltså så här roliga, omöjliga grejer. För ja, det är mycket roliga. Omöjliga grejer som att eh, man skulle ställa sig och duscha ut i regnet. Så man kan göra Sims! Sims, fyra års tider, shoutout! Ah! Herregud, vad vi har gör shout shoutout. Ja, men du är det? gjort shoutouts. Jag, jag vet inte. Åh, oh, jag ska inte bli mig. Det inte ja ah, Eller, jo, jo, jo det um, Så... Ja, <laughs> yeah, men hur, hur tänker du? Så, så, så, men, vem skulle gå ut och duscha i regnet? Nej. Inte vi. Nej. Um, jag ja. faktiskt eh, i Dalarna hos mina kusiner där jag var. Eller alltså på det här landstället. Då så sprang jag runt barfota på gatan och hoppade i en pöl. <laughs> <laughs> det var faktiskt fin kul. kul jag fattar. Men, ja ja, Men, ja. Eh, Det var faktiskt det, alltså det var varmt vatten. Alltså det var mm. att, typ, Nej, jag tror att vissa vattenpölar är här tempölar, det här varma. Eh, det var det i alla fall. Ja. Fast det jag var var vill bara så säga så en random grej om mig. Mina knän är konstiga för jag ramlar alltid på dem. Idag ramlade jag på en vulkan när vi var ute och lekte i snön med några typer. Det gjorde ont. Jag tror jag har två blå nu. Ett på höger, ett på vänster. Jag menar, ett på höger, ett på vänster. Så. <laughs> <laughs> någon mer omöjligt? Nej men typ. Som man skulle ge någon en plånbok full med pengar. Det är inte omöjligt. Nej. Det är ju teckens möjligt. Ja. Men varför skulle man göra det? Ja. Om man är riktigt snäll själv. Hashtag harför tagit gånger hundra. Det hade varit skumt om man typ gav det till, jätteriklig. Ja, dad man seriöst Fast den hade säkert tagit mot och frysade. Ja, det bara en med pengar. Det är ett jagin på ankar. som är. Stora båt titta på. Sånt Vadå? skit Joakim inte. Min Men kalanka och sånt där. Ja, men det är Tycker nice. Det är jätte. <siktigt> liksom. Okej, ja. Um, ja, um, men det finns någon nice stuff då istället för bara omöjliga saker som vi bara snabbt saker. kan prata om. Alltså konstiga saker faktiskt Nice stuff. Nice stuff. Okej. Okay. Vad är en fin uh, um, nice tycker vi? Jag tycker de hästar. Tycker alltså skidor. lite med skiten bara. <laughs> <gård> men uh, nice grejer. grejer. är det... min katt. Äh. Mm. <skratt> När man får... Mycket bra betyg. Exakt. Men alltså inte så Alltså så här konstiga bra saker. jag Typ så här, när man får... Eh, när på får... Eh, Mellisit i skolan. Så när man får typ så här... Ja men... Eh, Vad heter det? Eh, så här. Den... Prött. Nej, den... Halvan av päronet eller äpplenet. Som Äpplen, inte har skärnor. Nej, jag. Ja, exakt. Visst, ja, fast då var päron. Ja, ah, det var päron. Ah, ja, då tog jag upp hela päronet, det var jättemysigt. En gång gjorde jag det när vi var på en utflykt alltså med alla andra, typ slängde alla kärnor. Mm. Mm. Jag bara jag tog upp hela, nu upp... Nej, nu kommer det växa ett päron i min kropp. <snod> Hjälp, det kommer bli päronträd. Ah, ja. <snod> Oj. Ah, ja, fast jag har ju ingen jord nu. Nej, men jag har ett fråg det kanske växer av värmen. Vi behöver nog avsluta den. Ja, dags att Oj. börja avrunda. Tyvärr hoppas ni gillade avsnittet för det gillade vi utan min röst för den är hemskt. Så ja, ska vi börja avsluta. He Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hoppas ni gillar avsnittet så ses vi i nästa. Där får ni prenumerera! Hejdå!